Gens ve una figura com la de Montserrat Roig. Qui diu Montserrat Roig diu Maria Aurelia Campmany, la seva gran amiga, o fins i tot la rodorera del principi. Fins i tot. Què vol dir això? Que les catedràtiques de literatura catalana, dones, tampoc la inclouen en els plans docents. La Roig, no acabo d'entendre per què, perquè tampoc és que fos una terrorista una abrandada com la Maria Aurelia Campany que sí que posava sempre el dit a l'anàfera i anava a totes, la Roig era una persona bastant respectuosa que feia la seva feina, i tot i així tant senyors com senyores l'han eclipsat o l'han tapat una mica no? molt bé uh, passant, passant el temps de les cireres també necessito saber si a algú no li ha agradat, amb tota franquesa perquè a vegades passa no puc creure que a tothom, a, a totes, us ha agradat el, el temps d'acord. De... Mm. És gros, això. <ríe> Home, jo el que deia de ja és la d'identificació d'algunes. Clar. I la reixam-la, més a més, volia dir sí. I això t'ha agradat, a tu? Sí, ja. <ríe> us ho dic perquè jo en els clubs de lectura, uh, i allà tinc un ex-alumne meu que, que sap que ho faig, jo en els meus tallers o clubs de lectura sempre faig pedagogia, i sempre m'agrada dir que els llibres no són sagrats, no tenen per què agradar-los. Abans ho parlem amb tu, Tina. Els llibres no tenen ni per què ser acabats. Si un llibre no t'agrada, escolta'm, aire, i ara ja n'agafaràs un altre. Que a totes us ha agradat la Montserrat Roig. A mi em sembla perfecta però m'estranya. Perquè, d'acord, doncs ho agafaré com una veritat. Què passa? Què passa, ara sí el Temps de les Cireres, que guanya el Premi Sant Jordi de l'any 76. Què passa amb aquest llibre? Uh, com moltes de vosaltres sabeu, el Temps de les Cireres recupera els personatges d'un llibre anterior, que es diu Ramona Aveu, i uns personatges que després salten a un llibre posterior, que és l'hora Violeta. Uns personatges que poca gent sap, que també apareixen dissimulats amb un llibre que no és literatura que es diu als catalans als camps nazis, de la Roig, que també hi fa sortir personatges al temps de les Sideres. I a més a més, no només és una, un artefacte literari molt modern, això de fer saltar personatges d'un lloc a l'altre, sinó que a més a més s'inspira amb un llibre francès que es diu L'étame de Cerise, el temps de les Sideres, que és d'un poeta de la comuna de París. Què està fent aquí la Roig? Què està fent amb aquesta operació, diguem la literària? Està fent una cosa que pocs homes feien a l'època que és situar eh, l'escriptura en català en un corrent europeu. La Roig viu amb total naturalitat, una cosa que ara és normal, que tots els joves parlen anglès i, i aleshores no ho era tant, situa la seva feina de manera naturalíssima, sense fer escarapalls, sense proclamar els quatre béns, dins de la literatura europea, perquè s'inspira directament en un poeta francès. I ho fa, és molt important això, ho fa de manera naturalíssima. En aquest sentit, el Premi Sant Jordi està molt ben donat. D'acord? És, és gràcies a la l'arroig i a algú més de l'època que la literatura catalana avui està on està. És gràcies a aquesta gent dels 70. De noms del 70 en podríem dir molts, avui només parlarem de la Montserrat, però aquesta és la generació, home, que posa els fonaments de la recuperació cultural, en aquest cas literària. Però és veritat que al 70 tothom, qui més, qui menys, està treballant per la recuperació, en arquitectura, en drets, en política, en economia, en institucions, en teixit social, la Roig està a tots els saraus, no només literaris, milita a tot arreu. Per tant... El primer que us volia dir del Temps de les Cireres és que no és només un llibre, sinó que és una operació política. El Temps de les Cireres és una eina política, un artefacte polític. I entendreu de seguida per què, i potser us semblarà una obvietat, però jo l'haig de dir, és un artefacte polític perquè la Montserrat, triant aquesta temàtica, triant aquesta família, triant aquesta protagonista que torna de França, que no és casualitat, que torna envernissada de llibertat. Arriba aquí i al cap de quatre dies maten al Puig Antic. Fa poc parlava amb la germana del Puig Antic, que també recorda aquesta època, Déu-n'hi-do. Tanco parèntesi. Què fa la Roig? En comptes d'escriure eh, el que s'esperaria que escrivís una dona, que seria un fulletó, un melodrama, un capítol del cor de la ciutat, perquè ens entenguem de pressa, en comptes de fer això, escriu un llibre molt polític on es reflecteixen tots els traumes de l'època, tota la repressió de l'època, tot el llast moral, tots els anels de llibertat, és a dir, tot el que vull ideològicament a Barcelona en aquella època està en el temps de les sirenes. Que no queden cadines. Ah, carai, no? Quin honor. Déu n'hi do. està baixant la mitjana? ah, d'edat bueno però si hi ha gent molt informada segur eh? baixant la mitjana és veritat llavors tenim, tenim que el temps de les cideres enllà de la història que explica que jo personalment, modestament, crec que no és una gran història és una vegada més són embolics Passió, desig, eh, frustració, secrets, hi ha molt de secrets al temps de les cireres, però bé, tots els elements que són propis del melodrama. Però Roig hi afegeix un rerafons, eh, un ambient, un èter, que es diu en literatura, polític. polític. És a dir, totes les accions dels personatges, encara que en el llibre no es digui, estan mediatitzades políticament. Hi ha homes porucs, que és una figura molt típica de l'època, l'home poruc, l'home que s'adapta al tard de franquisme, dones valentes, tenien menys pols dones que els homes, també la repressió era diferent, tot s'ha de dir, però eh, els primers, diguem-ne, les primeres guspires d'un desig semblant al desig que podien tenir les europees, que començaven a arribar a Barcelona, penseu que tota la revolució diguem per dir-ho molt de pressa del 68 eh, entra per la burgesia no entra per les classes treballadores segona cosa, la família de la Roig és molt burgesa i molt d'esquerres heu de saber també si ho sabeu, eh, però heu de saber també que la burgesia barcelonina és única al món, perquè és la més esquerranosa d'Europa sembla una contradicció, però no ho és de fet el barri on som avui és un pulmorí d'esquerres, de cristianisme de base i de burgesia i això només passa a Barcelona i a Catalunya a poques capitals més europees ha passat que la burgesia sigui tan sensible a les idees d'esquerres i al cristianisme de base Roig recull tot això per experiència vital i després ho en el temps de les cireres és una novel·la que quan s'ha llegit a l'estranger han dit caram és ficció tot això? no, no, no, no, és autoficció tot això és, és, té una base real eh, que està als llibres d'història d'acord? Llavors mm, vol dir que el fet que el llibre sigui una eina política resta qualitat literària en aquest llibre? jo crec que no perquè com has parlat abans tu de l'autoficció l'autoficció és un gènere molt europeu també, penseu que l'última Premi Nobel, l'Annie Arnault, no, ha escrit autoficció tota la vida. L'autoficció és una eina literària que a Catalunya, als països catalans, arriba tard i malament. Perquè hi ha un senyor que fa autoficció, que és l'escriptor que fa ombra tot del segle XX, es diu Josep Pla. Josep Pla només va escriure autoficció, 40 volums d'autoficció... 40.000 pàgines d'autoficció que van fer ombra literària a tot el segle XX en català. Cap als 70, Josep Pla, diguem que ja repapieja una mica, literàriament, i surt La Roig. I La Roja ha de triar, això explicat per la seva germana, eh? La Roja ha de triar quin model literari agafa. La ficció, diguem-ne, de flors i guioles de la Mercè Rodoreda, on Tots són jardins i imatges simbòliques, no me'en rique, eh? però és així, on tots són passions però sense darrere fons polític o molt poc rerefons polític, etc. agafa aquest model de la ficció. o agafa el model de la crònica. Donc es posa al mig, i agafa l'autoficció. Que vol dir? Una mica de realitat i una mica d'imaginació en primera persona, això és l'autoficció. És clar si la Roig fos viva i hagués continuat la seva obra, tindríem una escriptora candidata al novel, perquè era experta en recollir el seu moment, la seva època, el seu ambient, i fer-ne literatura, no cròniques o reportatges que també en feia, sinó literatura, les tres novel·les que he esmentat. En el sentit de l'autoficció, què passa? I ara entrem en matèria. Què passa quan els escriptors, les escriptores fan autoficció? Uh, no sé si algú d'aquí escriu i si no s'ho pot imaginar. Quan fas autoficció, parles el que coneixes. I en primera persona, és clar, si parles denengays, infidelitats, desig, passió, crim, enveja, gelus, pecats... Si parles de tot això en nom propi, tothom t'ho atribueix a tu. S'ha de ser molt valenta per escriure autoficció. Tornant a la dona que ha guanyat el Nobel, Annie Arnault, ella parla del seu avortament, dels maltractes amb no sé qui, de la relació extramatrimonial amb un altre home... S'ha de ser molt valenta per escriure l'autoficció. Per tant, la Roig ja en aquest moment ja està a l'alçada de Annie Arnault. Va morir prematurament, malauradament, però hauria seguit aquesta línia segur. I hauríem sabut tots els intríngolis de la seva vida, de la seva família, passats per la ficció de la literatura. Però... Quedeu-vos amb això, és un llibre, insisteixo, per mi no gaire brillant a nivell de trama, perquè, home, d'històries d'aquestes ja... Entre que la vida n'és plena, les sèries de televisió també... I vull dir que sempre és la mateixa història, al final, no? Eh, no és aquest tant el valor, sinó la valentia que batega darrere del temps de les cileres, que és que escriure això s'ha de ser tan amistes amb la família. Però no fa primera persona no? no, en però... llenar Estam omniscient, però totes les entrevistes al voltant... Clar, però té raó, estem omniscient, però eh, l'Arroig també és epígona eh, d'un fenomen que ara és molt habitual, i en parlarem al final, que és confondre l'obra amb l'autor. Això fins als 60 no passava. No passava? Bueno, ja no sé que l'autor, com en Josep Pla, digui jo o tal, no? però no passava. L'Arroig comença a surfejar aquesta onada d'indiscreció del públic lector que vol ser freig. I quan guanya el Sant Jordi, ha d'aguantar una quantitat d'entrevistes on tot el que li pregunten no és sobre el llibre, sinó sobre si és veritat el que diu el llibre i qui és aquest, i qui és la Natàlia, fins que ella arriba a confessar que la Natàlia podria ser ella. Una mica per treure's els periodistes de sobre. No? També és l'època que li diuen que, eh, que s'hi té les cames boniques si no sé què, que sí que bé que li queda el pentinat Va, tota l'estona el bombardeig és tal, d'homes i dones eh? que ell acaba d'alguna manera no penedint-se d'haver escrit el temps de les cireres però sí de cantant-se més cap a la crònica freda durant un temps i llavors es mor i no sabem què hauria fet més endavant però és important perquè també haig de dir que temes com els tinc apuntats, mireu temes del temps de les higueres, eh? La repressió sexual, la hipocresia de la moral imperant, l'avortament, uh, i la seva sintonia amb Rodoreda i Campmany, tot aquest còctel, um, la Montserrat no se'l pot inventar. Sebus que és una escriptora, i la tinc ben estudiada, és una escriptora amb molt poca imaginació. Hi ha escriptores que en tenen molta, i la Montserrat no en té gaire d'imaginació tira molt del que té a l'abast cosa que és molt lícita i que si fas bé, endavant però entre això, les entrevistes els estudis que s'han fet sobre la seva vida i obra i tot plegat ha portat a encasellar l'Arroig en el gènere de l'autoficció resumint aquest apartat és una literatura molt valenta molt política i a més a més molt alliberadora perquè qualsevol coetània que llegís a La Roig l'any 76, segur que aquest llibre li parlava exactament de la vida que tenia. Sí, sí, sí. Clar, eh, eh, vamos, una mica també cap a lectors de la burguesia, perquè una lectora de classe obrera no sé què trobaria en el temps de les cireres. No és cap desmèrit, eh? és una anàlisi, simplement. No, pues, la burguesia al sud era tot una entremat de gent que, que molt arrepentia. Sí, sí, mira, jo visc a, visc a la plaça Tetuán, que, i allà al costat que es reunien tots, i hi havia el Buri català, que se'n deia, que és, són quatre illes de cases on l'arroig aquest, l'altre, el Roglan, molta gent es reunia allà, encara queden alguna mòmia per corrent, de gent intel·ligentíssima, culta, viatjada, amb, bon, amb gust, no refinat, però treballat, no, gent que pot parlar d'art, de música, de literatura, etc. Doncs tot aquest monvillo, l'arroig, diguem-ne que el posa en safata literària. Però què passa? Que en el temps de les cireres encara no es nota, a l'hora Violeta ja va a tope, ja ha agafat la primera, eh, i tard o d'hora fa de bon pensar que ella hauria estat l'escriptora per antonomàsia de la burgesia catalana. És una llàstima perquè després d'en Segarra li tocava amb ella. Dir, després de, com és, de vida privada que es nota que l'ha escrit un senyor és més picant no? és més barruera diguem així tocava el temps de les cileres i després tocava que la Roig ocupés el tro de l'escriptora de la burguesia catalana o barcelonina per dir-ho més, més correctament altres aspectes del temps de les cileres importantíssims molt meritoris que no sé si ho heu vist és com se n'enfot, és la ironia, de com carrega la bala de la, de la ironia amb la generació d'escriptors anterior. Se n'en del nou santisme, se n'en riu dels costums dels senyoros, se n'en de... com es veia aquell personatge que fa versos de... L'Esteve, no? Mira Àngels? Ah, L'Esteve fot uns versos? Horripilants... Però l'steve és, és una caricatura de l'Eugeni d'Ors, de la ben plantada. Clar, la Roig vu dir que no anva tope,va tope, anava tope i, i era valenta i, i es nota en molts aspectes eh, quan se riu d'mir Àngels se n'n riu. Amb pietat, eh, sempre es, es, La Roig mai va ser de, deseducada. però eh, se n'enriu el poeta i aquest poeta representa bona part de la literatura anterior el llibre, si us hi fixeu, tota l'estona fa de punt o de botó de roda que diem el meu poble de, tot, de tota l'època i de tots els aspectes tangencials de l'època tornem-hi, eh? tota l'estona faré voltes al mateix la trama no és molt brillant però és que no és un llibre pensat per ser brillant a nivell d'argument o de trama sinó que és un llibre per centrifugar totes les pulsions de l'època Tornem a repassar-les, la sexual, la moral, la política, l'econòmica, i a conflictes econòmics soterrats, la literària, és un llibre de crítica literària, i una importantíssima, que no em vull deixar per passar la segona part, i la política de model de llengua. La Roig no inventa cap català, però sí que és de les primeres que no escriu el català de les dècades anteriors. I és més, el català del Temps de les Hideres encara és el d'avui, literàriament. Ha passat molts anys, eh? Vull dir, és del 76, jo sóc del 74, 45 anys han passat. I el català encara està allà, el català de la l'Arroig, no, no, no ha perdut gaire. Sí que hi ha algun verb, alguna coseta que dius, home, això ja no... Però escolta'm, vull dir... Català de Barcelona de l'època. Sí, és el, és el barceloní eh, culte de l'època, culte, saborosa, eh, també. És un barceloní hereu del, bar del barceloní d'en Sagarra i de tota la tropa de l'Ateneu que Roig adquireix de manera natural familiar. Però l'aposta pel tipus de model de llengua que fa la Roig, que és una llengua dúctil, versàtil, rica, però no incomprensible, no fa aquelles... Farades de senyor que mireu com en sé la Roig posa la llengua al servei de la història que explica cosa que també és d'un mèrit bastant gros no? i llavors dit això a veure, anem molt bé dit això i passant a la matèria no, a matèria no a la connexió de la Roig amb l'avui a veure mmm, primer una pregunta perquè així em permetreu seguir cap una banda o cap a l'altra. El temps de les Ciberes... Mmm, creieu que és un, un, un, una fita literària catalana? Una fita. Una fita. No, no, no. Oi que no? no, no. D'acord. Llavors, com pot ser que un Sant Jordi no sigui una fita literària? Aquí entrem ja en un camí delicat, eh? És a dir, la l'apremien. El jurat era... Home, perquè hi ha altres coses. Esteu parlant dels d'ara últims o de... de... No, però, però és que sí. té història molt controvertida, el Premi Sant Jordi, ara ella deia, la, la Rodorena no l'hi van, no van donar. No l'hi van donar, no? però no, si, no precisament... No. Ho dic perquè és que em sembla, em sembla, ho bueno, no, crec fermament, crec que el Sant Jordi el Premi li va fer més nosa que servei en aquest. Perquè això passa, de vegades, i encara passa avui, quan un llibre ben fet, competent, ben trabat, intel·ligent, europeu, segons el premi que rebi, això col·loca el llibre en un lloc que no li convé. I això la rotxa li va passar. Perquè encara els premis no representen el que han de representar. En general no. No, En general no. Cauen de les mans. Aquest és el problema del temps de les cireres, que molta gent el va llegir amb desesme, sense esme, de dir, bueno, ha guanyat un premi, segur que té molts amics al jurat i segur que està molt ben connectada, cosa que és mentida, finalment en el cas de la Roig. I, per tant, va ser llegit com una novel·leta, com les noveletes que guanyava el Sant Jordi. Va ser llegit com qui llegeix Pilar Rahola, perquè anem, ens en de pressa. Sí, sí. Bueno, així sí, que veurem abans, si ho pots tot. No. On, on, on... Bé, bueno, és un flac favori, sé eh, de què parlo perquè... La Maria Aurelia va batallar molt. El que passa, tornem-hi. Com a operació política, eh, jo ho trobo sensacional, que guanyés. Perquè fer guanyar una dona l'any 76, que parlava d'aquestes coses, com a operació política, sí a tot. Eh, ara, com a operació literària, no li va anar gaire bé i això dit per ella, explicat per ella, amb correspondència que he pogut llegir d'ella, no li va anar gaire bé perquè ella volia ser una escriptora, diguem una popular, llegida, una rodoreda. Literària. Literària, exacte, exacte, mai més d'un I el premi la va fer anar a cap a un lloc que no li convenia eh, literàriament, perquè va, va quedar com la filla de la burgesia que li han regalat el premi com encara avui passa cada vegada que una dona guanya alguna cosa. Les males llengües diuen l'ha guanyat perquè és dona. No perquè sàpiga fer el que fa, sinó perquè és dona. No encara passa avui això. En aquest sentit, volia troncar, passaré de punteta sobre el tema, però volia troncar, i abans ho hem comentat, amb el que ha passat aquests dies amb l'últim premi Anagrama. Donat amb una dona jove de 29 anys, Andrea Genuart, amb una polèmica monumental al voltant del premi que per dir-ho de presses perquè és dona, jove i parla malament malament no, sap, no, no parla un català diguem-ne gaire correcte és més, parla un català nefast, horrorós però, però el llibre és molt bo el llibre funciona, el llibre està és una senyora que ha fet literatura comparada teoria de la literatura, treballa a l'agència dels Cells, alguna cosa deu saber no sé. clar, què ha passat? una mica el que va passar amb el Sant Jordi a la Roig, que és que s'ha parlat més del fet que sigui dona, del fet que tingui amics al jurat, que no del llibre amb el temps de les cideres tornem enrere, va passar exactament el mateix no fou llegit com eh, mereixia ser llegit he mirat a biblioteca i hi ha crítiques de l'època que el deixen per terra. Josep Pla el deixa fatal. El... Clar. <ríe> no, seria el pla, si no. no seria el Pla. Però crítics, crítics de l'època, molt de renom, eh, no el deixen bé. Eh, perquè Cap és capaç d'entendre que és una eina política. Que la Roig feia literatura i alguna cosa més en cada llibre perquè si hagués volgut fer llibres de flors i violes i el meu amant i el tal, això no, no li servia a Roig, pel seu nivell d'intel·ligència i de compromís polític i social. D'aquí que el temps de les cireres, no sé com l'heu llegit, però que si l'haguéssim de llegir de nou, jo recomanaria modestament llegir-lo en clau política, ideològica, d'alliberament feminista, de, des d'on vulgueu, però amb alguna clau més que no sigui només literària, perquè literàriament el temps de la sirega s'acaba molt de pressa no té... bueno, no sé, el... per això us pregunto us ha agradat? a mi em sembla molt paradigmàtic Pere, fa ella primer i després tu, va digues, digues em sembla molt paradigmàtic d'aquella època quan dius que representa l'emogesia uh -huh. una emogesia que tira cap a l'esquerra però que una altra emogesia res de res, la catòlica i més carca no, aquest llibre no representa no, no. Bueno, en fa sortir algun d'esquitgentes... Bueno, o sí, o sí, diu que hi ha llestament, en canvi jo crec que per la gent de l'època era una lluitadora o una líder, una mica política, i llavors el llibre ho reflexa bastant. Ella és la inconformista, la que fa coses diferents, el que i això agradava l'època a la Sí, però... Sí, però a vosaltres, si recordeu l'època i, i tu sobretot la deus recordar segur us, us heu identificat una mica, no gaire l'època per de l'invita política de la, de que estàvem tots ja reunits a les ingressis, que ens fugíem recorríem i ells a una més o sigui, ara, si et poses a l'esquerra sí que li trobes el deix el deix el deix, el deix és, sí, sí. si et poses a l'esquerra i trobes el deix purgera jo crec que el fet, si poses sí, una burguesia sí. i et trobes la tés des d'esquerra. O sigui, Què vols ser d'esquerra? Mm. Ja També s'ha dit que la Roig eh, i altra gent dels 70, ara ara dono pas, eh, no, que, no. que sé que has aixecat la mà. No, no tinc, ah, val, val. També s'ha dit que la Roig eh, obviava o passava massa per alt aquesta burguesia catòlica més reclusida, o més, o més de dretes, o més conservadora, o reaccionària, o, o, o fins i tot aquesta burguesia de dreta és tan intel·ligent la catalana que sap ser franquista sense ser-lo del tot. també és un tret bastant català. Vull dir, bueno, és una nadai guarda la roba, no? la roba. Digues, digues, perdó, digues, Sí, sí, tots sí, tot, absolutament. Jo crec que el meu pare era un home que estava esporuït. Entens? I vull dir-te... És d'orillus. Però allà no, hi havia coses que no es deien, no? Llavors assumten una sèrie de temes que... Ser, és com una llista, no? De temes amb diferents personatges, als diferents, diferents partícules del putre, li donen una funció. no? Llavors, fins i tot es veu com es feien negocis amb la construcció on no, no surt tot és que surt tot l'emissor, el punt de llet, és que surt tot i el treballament és que l'estic veient estic veient, bueno, estic, veient pare, estic veient com parlaven no sé, de què es parlava i de què no es parlava i es parlava de què no es parlava, no? No? No? però ara això que dius, oi que Louco, Però oi que ho fa bastant més bé que la rodoreta? No, no és broma el que digui, eh? Ho el... es que és... el... dic com aquest objectiu, eh? No, no? Sí, sí, bueno, la literatura comparada és això. és a dir. Com, us ho, com ho diria? Quan dic millor, em refereixo a, a en, a tenint en compte aquest objectiu de reflectir La Rodoreda de les Cartes diu que, que, que, que la seva voluntat també és reflectir... Però mireu quin truc fa la Rodoreda, que és interessant, crec que és interessant perquè és l'altra gran, gran escriptora per sobre de, de gairebé tothom. Eh? Eh, potser la Víctor Català vota mà de Bracet i poca cosa més. Eh? I d'homes no se m'ha acudit gaire. Eh? Vull dir que la Rodoreda malda esplany per allò que ha perdut. I la Roig riu per allò que aconseguirà. Són dos moviments diferents. La Rodoreta es per la Barcelona que ha canviat, aquella Barcelona catalana, d'abans de la guerra. Es no pot, no ho suporta, es no. marfón. No, no és la mateixa. Les experiències no són les mateixes. No, no ho són. Tot i que per, per pertinença de classe... Els, això és de burguers no? els, els tempos de l'experiència vital si ets burguers eh, no són els mateixos tempos que les altres classes socials és a dir, la Rodorea té experiències sentimentals eh, que poden ser els anys 30 però poden ser dels 70 perquè són les mateixes perquè la burgueria sempre ha estat un espai de llibertat a nivell de tenir segons quines experiències no? ho dir perquè la Colometa i gent així ja no parlem de l'amor i la primavera empat, empat amb la Roig en el sentit de dones alliberades, dones que proven, dones que busquen. No és la mateixa època, evidentment. evidentment. Però sí que els no moviments literaris... Jo crec que la no, motorella, a part de més gran, ha fet, ha, fet, ha fet ensenyament a casa, a l'avi... Moltes jocs florals, molt més antiga, eh? Coses, no? no, perquè la, la rubràs, si, si penseu bé, ella es comença a promocionar en la premsa en la premsa, que és la premsa la, la premsa hereva de dels 30 catalana és més potent que la dels 70 a nivell de llibertats, de temes a tractar de punts de vista aquest és el gran drama d'aquest país que els, els 30 estaven preparats per ser París Barcelona uh, els 70 podem aspirar a ser Marsella per, per dir-ho amb imatges uh, de segona de costat no? uh, això és així Llavors, Rodoreda viu una llibertat literària que la Roja encara no ha tornat a tenir. Vull dir que la, la, literatura, la literatura comparada eh, desconfia de les cronologies, perquè ens entenguem, de les cronologies habituals, perquè es tracta de conceptes que volen, salten, entren, surten, tornen a sorgir... En fi, tu deies... Després de la guerra, sí. Bé, en el fosco. M'agrada així. El brusco. És la meva feina. Sí, sí. I en qui home Exacte, els homes estem parlant de tres de tres geganteses no? de, de rodureda, roig ja hi posaria la català perquè la català hi ja ha de ser tot i que ja és terra tinent ja no és burguesia, ja és un altre món també bastant monstruós però té raó, la rodureda a veure, jo provoco, però la rodureda no són flors i jardins i violes sí que és veritat que la roig m'agrada molt, eh?, la literatura comparada, no sé si es nota. La Roig eh, ja no ha de vestir la cruesa del món, o la o, o homofilia, o la homofòbia, o el que sigui, ja no ha de vestir com a rodoreta. La rodoreta apunta encara més amunt literàriament que la Roig, això obvi, i de fet eh, es, es decanta per una literatura post que vol dir que tu estàs parlant de flors, però al fons... Estàs parlant del fetge, d'allò de, de, que et fa mal. No? Això és la Rodoreta, això és així. Coses, cosa que copien tots i totes de Rilke quan es punxa la rosa i l'espina és un ganivet. No? Bé, això és, és més antic que la gana, Shakespeare ja ho feia. En canvi Roig, com que viu aquesta mena de xa xà entre de buat... Se'n deia buat, eh? És fort, eh? Ara n'hi vull. Quan llavors néixer encara se'n deia buat. Una discoteca. Una discoteca. La guarda. Bé del francès és un pot. És tots dins del pot. Cova del drac. Home, jo crec que sí, jo et crec... po. Sí perquè hi ha una a veure, en Vinyoli, que, que estava abonat a la cova del drac, que sempre estava allà al davant amb un got de ginebra uh, jo crec que la Roig l'entrevista allà si no m'equivoqui, crec sí, en funció ja guaita sí? i el ferreter crec que també l'enganxa i enganxa tot aquesta vols sí, dir sí, que sí. anava sí, a sí. cova del drac, el ferreter Osti, tant, que hi si hi anava, anava amb la carmanyola que li feia la mare, que li feia la truïta per anar a la, la boat i allà hauria la carmanyola amb el gintònic. Però això ja no... Home, què parlant aquí? No. Però això no ho la carmanyola amb, amb la ginebra o amb el whisky? Home, i tant. Que típic, eh? i tant. La pataca, la... Home, home... En fi, l'arroig, que és l'important. La Roig fa més coses amb aquest llibre i amb la seva literatura. Fa més coses. Un altre que us, que us vull dir a veure què en penseu, és a dir, el... Catalunya Països Catalans, però sobretot Catalunya i sobretot Barcelona. Som una societat en què eh, cada cosa, tota cosa la fa una sola persona. Tenim un senyor sol que ens fa el diccionari normatiu Tenim un sol filòleg que es diu Corvines. Tenim un sol inventor que inventa no sé què. Tenim un... Hi ha una persona que ho fa tot. Som, som... Això culturalment és molt definitori. Josep Pla va fer tota la literatura, no del 20. Va escriure la del 20, la del 19, la del 18 i la del 17, perquè no n'hi havia. I, I la va omplir. Roig estava cridada a fer-ho tot. I va començar a fer-ho tot. Ara torno al principi més biogràfic. Cròniques... Entrevistes, cànon, antologies... Quan fa als camps nazis, els catalans als camps nazis, eh, li fan un encàrrec, que l'envien a Moscú, a fer... On, a què l'envien a fer? Bueno, a... L'agulla daurada. L'agulla daurada. L'agulla daurada. La La Ella comença a fer-ho tot. És a dir, no només, no només és una molt bona escriptora, no només tenint una facilitat, de parla de llengua, d'ordenar les idees i tal, sinó que adopta un model antiquíssim català que ve de Llull, Llull ho va fer tot, sempre, sempre hi ha un, és un. És un, uh, bueno, és, és un tipus, és un, ara surt l'antropòleg, eh? és un tipus de cultura uh, petita, sense estat i, diguem-ne, bastonejada. Això dona lloc a aquest tipus de cultures on una persona ho fa tot. Hi ha l'astròleg, el químic, el filòleg, l'escriptor, uh, fixeu-vos-hi, eh? era el doctor Corbella, no n'hi havia més, era el tal. No, bueno, això a França no passa, a Alemanya no passa, a Inglaterra no passa, i a Espanya no passa. No? Espanya una mica, una mica. No? Uh, L'únic arqueòleg és aquell senyor del Salacot que surt cada dia la tele, bé, bueno, funcionem així. Roig havia uh, acceptat conscientment aquest paper i va posar tota l'energia que tenia. Va, va, va agafar, eh, diguem-ne el, el relleu, el testimoni o l'encàrrec fins i tot de la intel·lectualitat de dir, bueno, seràs tu el que passa és que, insisteixo molt obredament, ens va deixar massa d'hora. Què va deixar escrit que no està publicat? Per tancar una part i passar després a parlar de més coses. És clar, se sap que la Roig tenia molts projectes i se sap quins eren. I agafeu-vos el temps de les Cideres havia de contemplar 14 seqüeles. Una mica el que feia Pedrola, que havia d'omplir-ho tot ell sol, ella havia de fer tota la ciència-ficció en català, ell havia de fer totes les discopies, la Roig havia de fer, diguem, tota l'autoficció que havia de venir, del tard de franquisme fins... Eh, ella mor l'any 91, doncs fins, fins, a les, fins als Jocs Olímpics, gairebé, que és el, el salt definitiu de Barcelona. Jo... No? És... Tendeixo a dir, antropològicament, Barcelona és tarda franquista fins al 42. Quan s'obre el mar, quan, quan ens espulsem el franquisme de sobre i fem les coses com les voldríem fer. No? ha eh, Dit molt pel gros gros. Però es va morir. Va deixar escrit 14 seqüeles del Temps de les Cineres, Lora Violet i Ramon Adéu. Va deixar escrit que volia documentar no els catalans, els caps nazis, sinó tota la repressió patida entre la República i el 78, i ja escrit, eh, que li hauria agradat fer una mica més de poesia que és el tema tabú de, de... a Catalunya o ets poeta o ets totes les altres coses, però fer totes les coses i a més poesia no està gaire ben considerat, el nostre poeta és en Casasses, és Rigles, en Proseguir, no? és... etc. <coughs> li hauria agradat fer, fer més música, més guitarreta i més nova cançó és a dir, fer-ho tot, però ens va deixar amb 40... quants anys? 41? No, 44. 44? 46, bueno. 45? La... No era ni a la meitat del que sol ser una carrera prolífica, creativa, perquè escriptor o escriptora, si tens cap, fins als 80 anys pots estar 85, 90, i escriptors que... etc. Bueno, i fins aquí el temps de les cireres. Jo crec que ara sí que podríem parlar mitjoreta o més, si voleu, sobre l'època. A mi m'interessa l'època. Però la vostra època, no la de la roig ni la del temps de les cireres, sinó realment la vivència, l'experiència eh estar a Barcelona en aquella època, què volia dir? Quins enfrontaments amb el pare, amb la mare o no, quines complicitats amb el pare, amb la mare? quins topalls o quina presó de vidre pel fet de ser dona o quin sostre de vidre no sé, com us va anar la vida perquè clar aquells casaments no em vull posar ni, ni melodramàtic ni ser desagradable però aquells casaments d'aquells, com es diu allò no per consens sinó perquè no hi ha cap altra cosa a fer diguem-ho sí, però no tan gitano no tan pactat, no? sinó tan mira, encaso amb aquest perquè total no m'hauré d'aquí, de Sant Gervasi de Casoles ni, ni aniré lloc més i... però alguna al cosa farem etc, etc, etc la Roig, en... si fos viva en parlaria amb total llibertat i amb un punt d'humor jo crec intel·ligent i important no, jo crec que una capacitat, una capacitat de fer moltes coses que eren punteres en aquella època, jo diria, No mateix de se a Sant Pérez tot això. Mm -hmm. Vull dir, hi ha ja un, un aire d'una persona amb una capacitat extraordinària, jo trobo. Jo he llegit avui i he de veure amb un altre seminari fer aquí també que hi ha el tema i és, és preciós, eh? vull dir Llavors que... ella com, com a persona, com a noia o com a dona, doncs expressava tot un progrés, podríem dir, des d'un meu punt de vista, eh? un, progrés, una, un progrés dintre d'una capacitat, no un progrés que hi perquè sí, no? O mm. sigui, no, una persona amb i tal, i també molt recarregada, perquè recarregada en moltes coses. No, jo crec que no és que fos un model, perquè a les minuts models no en cauen, però sí que era una persona que més aviat potser feia progressar, no? Més que el temps de Sirena, és en si mateix, no? O sigui, no? Sí, que ha quedat Ella com una persona, no? sí. I després també la Sirena Marta va ser una cosa que encara la va... Perquè esclaves i no vol fer molt. Té un punt d'estrella de... de... del rock, no? Que si mor jove, doncs, doncs es converteix en mite. Però, vull dir, que va deixar prou producció per, per poder pensar que hauria seguit, hauria obert camins... Eh... Sí, no sé, no sé si vosaltres recordeu, era present en la vida social barcelonina o cultural, la recordeu, la A la ràdio sí. o a la tele, sí, a través i de feia molts, jo, es lletre, sí. quan es va morir. Ella ja va donar a la si va escriure la columna a dial... sí, la i Cadafalch i davant de morir. tetre també vist a ah, sí. sí. ah, sí. sí. sí. sí. la ciència popular. La... Sí. Hi ha moltes fotos amb el amb muca del Va acabar plegant per desavinences i pressions. Sí. Sí. Perquè li van voler dir com ho havia de fer, i va dir, "Pues aquí us quedeu, no". I ho feiem molt bé ho feia molt bé tenia una altra característica que és que tot volent canviar el món que li havia tocat de viure no s'hi va acarnissar va ser molt més subtil sí. molt elegant molt en comptes de, de cridar de revoltar-se eh, diguem en mala llet en tenia molta de mala llet però va saber disfressar de subtilitat, seducció i, i, i convèncer l'altre un ami ho dic perquè jo he vist entrevistes on el senyor ho li està de tot i ella no es mou un centímetre. No dic que estigui ni bé ni malament, però fàcil no devia ser. No? Així com i la seva bona amiga, era tot crits. I... Sí, sí, feia por. Feia por. I, i, ben, I benvingut sigui, també. Benvingut sigui, perquè són estils diferents. Uh, la Roig es movia com una anguila. No, no... No, no se li recorden enfrontaments sonats ni polèmiques gaire escandalosos. Perquè era més de convèncer i, i produir. No? Què més? Què més recordeu? Perquè clar, no, vull que expliqui... no cal que parlem de tabús i coses, eh? però devia ser una mica irrespirable tot el moment. Ah, el que agradat, també, és que hi ha en el llibre o paraules que ja no s'usen i no fa tants eren molt pròpies, que les recordes a partir de la lectura, però que ja gairebé se n'esborra. Jo sento parlar a la meva àvia de Barcelona, sí, sí, jo sento parlar a la meva àvia de l'Eixample amb expressions sí, sí. molt barcelonines, sí, sí, sí, sí. que ja ha, han desaparegut. Que no... sí, sí, sí. I també, tot i que la Roig va passar per un corrector molt bo, que era en... Ai, com es deia aquest? No em sortirà el nom. Era corrector de pla, també. Que li va treure una cosa una mica saborosa li va treure els bossons les aceres que haurien quedat bé sí, sí, sí. perquè sustos sí, sí, sí. Clar, sí, sí, sí. ningú ha dit mai que... en surt i poder fer un bon susto tal, això li hauria donat una mica més de color però era una època de recuperació i s'havia d'estar molt atent a no perdre forces no? però en el, en el manuscrit hi ha molt de bossons moltes coses d'aquesta. Sí, sí, sí. és molt perseverant els 80 va venir la ultracorrecció i el 80 quan comença TV3, que és 83, que és el leina que havia servit per, per ultracorregir els tots plegats. La norma, no? De norma i cara acabat com acabat. Però... Sí. <laughs> han recuperat la queca, la que parlava català dels anys 80. Mm. Mm. Mm. Mm. Què més? Mm. Què més hi trobeu a la Roig? Jo, per exemple, que és un risó, bueno, eh, en aquell moment jo la tenia molt com de de model. Mm -hmm. de, era un patró que jo o, o, la feia perquè m'agradava molt i volia, volia ser o diguem-ne. Mm -hmm. un patró de l'ana que la trobava molt lliure i molt alliberada, o sigui, molt alliberada de, de, de moltes eh, regions que, que, que, que existien, no? I jo era jove, jo, eh, sempre que era mala, diguem-ne, sí. una mica aquesta, aquesta sensació de dir, vull puixer com ella quan sigui gran. Mm -hmm. sí, sí. sí, sí, la meva mare també de ho deia d'ella, perquè era, era, un, era un model, era un model de... però és aquest alliberament amb escandalo... molts pocs escarafalls. Sí. Alliberaments segur, constant, permanent i endavant. Què és el que es en aquell moment? O sigui, érem conscients que no teníem llibertat. Mm. I constantment totes les petites coses eren per buscar-la. era En el cas eren moltes germanes. Llavors, no teníem pare. La mare es va tenir que deixar fer, no podia fer res. I, i bueno, d'alguna manera, cada pas que fèiem era arribar més tard a casa, eh, quan la vigilàm es feia no sé què. O sigui, sempre una vida de petites coses, era constant. Constants. Constant. Eh? I amb idioma com ho recordeu? Ah. Com recordeu el, el, el tema de l'idioma al carrer? Bueno, jo... Com, bueno, com era? Bueno, de, de, com. de més petita, jo recordo ser expulsada per parlar català, amb un colèix de monjes, no Podia parlar català, estigui de classe, seré una cosa civil. Sí. Ara a casa sempre, tu diràs, i amb la família, en tothom, que estaria posant-ho. Es que Heu de pensar com és escriure un llibre en aquesta època, és, és és com no és que tinguis els peus de fang, però gairebé perquè l'últim cop que es va poder fer és el 36, i llavors... Ah, I com va haver el català? Perquè el català no te l'ensenyaven. A casa... Aquesta oralitat barcelonina tan rica... A casa teníem llibres i teníem per llibres, però bueno, l'aprenies de llegir-ho. L'aprenies de llegir-ho. Jo tot. que tots i totes... És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 Sultà? On és la Sultà? Ah. Home, sí. Per, per... per això és l'espai públic. Tot aquest corrent de catalanó, no catalanisme, de catalanó verentesa és subterrani, és familiar, són les cuines, són les converses, i la Roig l'agafa d'aquí. Ella confessa en una, una correspondència que havia llegit molt poc, agafeu-vos. Val a dir que potser era una coqueteria, i que havia llegit molt, però com a bona persona modesta devia pensar que era massa poc encara, no? Però és probable que bona part del català que fa anar, vivàs, se la va corregir molt poc. El correcte deia, no hagut de tocar gairebé res, els bossons i els bocadillos, però ja està, no? I, i és, el temps dels cileres llisca, bastant bé. D'acord que té temperatura literària, que la puja una mica, perquè no sigui un purfullador una vegada més, però Déu-n'hi-do. I s'ha dit i s'ha assegut i se sap que és el català de l'època, del que es parlava. Sí, les famílies, hi havia pares o mares que havien anat ah. a l'escola catalana, per tant a les famílies que escrivien en català. Jo escrivia malament, però quan escrivíem en català però amb unes faltes tremendes. I la meva mare havia anat a l'escola de república i era mestra i parlava en català i l'escrivia correcte. Però clar, ensenyar no hi havia bastants Però sempre escrivíem en català, però no esteu esteu que diguis. Els meus anys tenien... Dius que no to... ho fa res i a mi, els meus pares no ho tenen. Jo havia tovint tot el que havia de És que hi havia milions anys... Sí, això és així. Això. Això és així. En, tot cas, en tot cas, jo crec que una idea que sí que ens hauria de quedar de la Roig i d'altres escriptores i escriptors d'aquesta època és que és el primer em repeteixo però ho explico diferent, és el primer moment després del 36 o del 39 si voleu que es fa una literatura eh, amb una actitud europea a Barcelona als eh, 50 no se'n fa als 60 no se'n fa hi ha petits fars que ho intenten però que ja són de la generació anterior que, que als 60 els agafen grans de fet és el que deia en Pla cap a finals dels 60 encara treballa, pensant europeament. Però és massa vell. I, en canvi, la generació dels 70, que en literatura catalana està molt ben delimitada, se'ls anomena la generació dels 70, són els primers i les primeres que eleven la literatura en català en clau europea. I la Roig és una de les puntes de llança. Ens agradi més el Temps de les Cireres o no, ens agradi més les seves novel·les o no, a mi m'agraden més els llibres més documentals, la Roig, aquí era imbatible per mi, en fi, però vull dir que, que això ens ha, de, ens ha de quedar perquè després de la Roig ven la generació dels 90 i la generació dels 90 diu quin Monzó, però aquesta ja ha desaparegut, ara ja la del 2000, s'està parlant d'una generació del 2010, i és la que ha guanyat ara l'Anacrama, no? que es torna a semblar més a la Roig, a nivell d'objectius literaris, no de qualitat. 2010. Hi ha tota una generació, de, sobretot de dones, que ara tenen, s'ha posat el 2010 perquè és quan van començar a publicar coses, eh? que ara tenen, no arriben als 30, o posem entre els 25 i els 35, que parlen de Barcelona, que parlen dels problemes d'ara dels seus, que parlen de les tensions humanes, socials, polítiques, econòmiques que hi ha ara, del feminisme d'art, etcètera totes aquestes, gairebé totes escriptores es donen tres condicions la majoria han estudiat literatura comparada que és una cosa que no havia passat mai en la història de la literatura catalana ah. for, és veritat. Sí. Ja. <futüls> jo, ja. però ara tothom en sap tothom ha passat per l'Ateneu ho per riure no, no és ben bé així però, però hi ha una formació evidentment i i el cosmopolitisme el cosmopolitisme Natural. La Roig era cosmopolita, vocacional. L aquesta generació del 2010 és cosmopolita connatural. Oh? S'ho trobat. Ser cosmopolita és normal. No, no, ja no és una epopeia o un fet diferencial. Tothom ha viatjat. Llavors aquesta generació és curiós perquè com a artefacte literari el que fa aquesta generació s'assembla molt al que feia la Roig que és comentar, anotar, fer crònica, literaturalitzar, posar en literatura al present. Monzó no ho va fer. Monzó fa un tall i tot és imaginació. No hi ha realisme enlloc. Un home blau travessa el carrer li cau un braç tot espera tot... Caldés. Monsó espera Caldés. Llavors uh, i amb això volia acabar, no? No, podem seguir parlant eh? però és curiós, sempre que s'ha de fixar una època, un temps, uns problemes i s'ha de, de convertir aquest temps en literatura i problematitzar-la no? una mica, ho fan dones, totes les que fan la feina. Els homes, és molt a l'engròs, eh? però és literatura comparada una vegada més, els tarambanes, calders, monzó, no vol dir que no patissin o no, no fessin exili, no vol dir res d'això, vol dir que el tipus de literatura eh, que fixa les èpoques sol ser cosa de dones i de l'autoficció i això és el que està passant ara amb els últims 5, 7, 8 anys mireu els premis, aquí els hi han donat i de què parlen els llibres i la majoria són dones que parlen del seu món o de les seves mares i àvies, evidentment uh -huh. i filles, comencen a tenir filles i a veure què passa a veure què passarà bueno. a veure si les fan aparèixer en els llibres o no això no és mai cessar o les no bueno, um recordeu que Rodoreda, el master Viro va, va deixar el fill allà penjat a... cosa, cosa que l'equip amb els millors escriptors de la història de la literatura universal que és, un fill m'emprenya jo, la meva carrera vull dir, això l'equip encara més si fos un home amb... molt nou però la bici t'hi dic, això no s'encarlaria no, però els meus seminaris que els començo sempre amb Ramon Llull Ramon Llull es converteix en Ramon Llull el dia que se'n va comprar tabaco i no torna Sí, sí, una Té una il·luminació. Eh? Ja, ja. Sí, clar, però se'n va i vull dir que estan antic com. és el que tenim. La vida sentimental de la Roig, eh, és molt que diria la que jo conec o la que, que s'ha escrit perquè s'ha escrit força sobre ella és d'una vulgaritat, com ho dic molt positivament això, eh? és d'una normalitat i una vulgaritat saníssima sí, però en el bon sentit eh? sí, no, no té cap així com la Rodoreda és una turbulència permanent que són diferents llocs i diferents moments aquí sí, eh? la Víctor Català té una vida secreta a França Fabulosa. Fabulosa. Si una cosa, la Víctor Català, que es pensava que no havia sortit mai de l'escala, sí. fa i desfà el que vol. S'escapava a França. Hòstia, saltava, saltava. Bueno, els empordanesos, França és... Ja sí, sí, sí. fa cotxe i... Però no, no ho explicava. No. I la Roig és molt discreta, però tot és molt sa, no sé com dir-ho, molt, molt fructífer, molt, molt, molt, poc molt conflictiu, i suposo que devia trobar homes barra dones, perquè va fer de tot, eh, doncs com ella gent intel·ligent atenta poc conflictiva vull dir, jo crec que li va anar bastant bé, crec però això ho hauríeu de preguntar a la Carmina, la germana té Twitter, vull que li podeu preguntar i... sí, és molt activa uf, brutal. salta cada dos minuts eh? salta com una molla cagant-se amb sí, és molt activa sí, sí. i això que deia... Part, sí. hi, hi ha una part d'això segur jo ho conec gaire però sempre he tingut la imatge de la que, trist, però... de la que era, era massa guapa i molestava doncs, no aquestes coses bones eh? és que a la Guillermina Mota li va passar una cosa semblant ah, sí, no, per... Una que... per parlo d'una actitud uh, artística a l'escenari entre és que és una paraula de l'època entre picantona sí. però amb molta qualitat artística etc. que a la Núria Felip no li va passar Uh, I però va patir, va patir una mica això que la Roig portava amb tanta elegància i ho has dit molt bé que és que a era guapa i és clar no quadrava res eh, desarmava sí, penso que aquestes manies que t'anien de, de dones com a homes una... així, a vegades també hi ha una mica parla, perquè és que era molt guapa sí, però... I fotos, sí, sí, ja sí, sí hi ha realment seta, amb una tida de les entrevistes, ja ho veus o sigui, és que es quedaven tothom o sí sigui, eh? I això tampoc hi porta una vale, Us haig de dir també que, que això és veritat, segur, segur perquè és, antropològicament sempre ha estat així, però que també ho té bàsicament a veure amb que tant homes com dones contribueixen a mantenir el, un sistema opressiu. No només els homes, sí, sí, -ho. sigui pel que sigui, per por, perquè per, per et maltracten, o sigui, però contribueixes a mantenir-lo. I, esclar, va topar amb moltes dones de la seva pròpia, del seu propi entorn que no li perdonaven. Que anés amb minifalda cap aquí, que anés cap allà, que parlés, que es relacionés amb la G7 literària barcelonina, que li obrissin la porta de l'Ateneu... Esclar, és que feia coses que, que moltes dones no podien fer, però alguns homes tampoc. Fa una miqueta teatre i tot, no? Perdó? mica teatre. Amb l'Adrià Gual, com el Julià de Joder, com que no s'ha traduït al castellà? Ui, ostres, Perquè... és un meló. Sí. No? O sigui, Ui. és una cultura uh... reformada catalana. Sí. Realment no... A veure, us ho puc explicar molt breument, això. Com és que no s'ha traduït el castellà? Eh? Us ho puc explicar molt breument. I el... en podeu creure o no, eh? però ara sí, com a coneixedor del gremi, no? després de... 30 anys vin tipic llibres, dir... hi ha una desconnexió permanent, permanent a Espanya entre la literatura en català i la literatura en castellà. I la desconnexió és Palmària, un autor que escriu en castellà a Barcelona, presenta el seu llibre i va aquesta gent. I a la llibrería del Costat hi ha un autor presentant en català i hi ha l'altra gent. I aquesta gent rara, aquests dos públics rarament es barregen a Barcelona, que és la ciutat del bilingüisme literari. Ara imaginet que a Sant Agustí. No sé. Això fa que no hi hagi cap interès ni remotament per traduir obres escrites en català al castellà. Interès peninsular. I això encara passa. Les editorials independents han aconseguit una mica de permeabilitat. I segona cosa, els castellans, i ho dic així perquè, perquè m'entengueu, no vol dir que siguin ni fatxes, ni... vol dir que és cultural, eh? els castellans no traduiran res que qüestioni, l'estat ocular de la península i perquè l'Espanya és es com és si ho escriu en castellà endavant, però que un català una catalana dels anys 70 eh, denunciï amb un artefacte polític tot un clima de moral resclosida de no sé què, d'hipocresia de, de de... això no, clar que no en traduiran però no llavors, ara no els interessa, Rodoreda que té una mala llet impressionant com que aparentment parla de flors i violes traducida no hi problema. Clar, però això és, el que estic dient és estar estudiat, no és que m'ho sembli a mi. Uh, I això va així. La Roig l'ha traduït ara fum d'estampa presa a l'anglès. Per això que t'ho dit abans que s'està si llegint a Europa i, i no es traduis el castellà, no? És Està, És etern, és mutu, és, és etern. O oh, clar, perquè nosaltres parlem... Som mil·ligues. Ah, no, ho trobo, trobo molt bé. Però quan, en aquesta època que parlem ara, quan la gent robava castellanes, a mi, sempre, doncs la parella organica, no... no ho sento, eh? Mas, la, no, sí, sí. Les explosions, no m'identificava. No recordo que a la capra, la tigua, okay. i tigua, i tigua, i tigua, i tigua, i tigua, Sí. Sí. perquè no et sents interpel·lada perquè és una altra cultura podria ser que el tema fos interessant sí. però aquesta cosa es és pitjor l'operació que fa el Juan Mercé quan fa parlar la burguesia catalana en català i la fa parlar d'una manera que jo que vinc de la burguesia catalana penso però si això no ho ha dit mai ningú i ho fa per enfotre-se. Sí, sí, sí, sí. uh, llavors, la Roig, l'operació comercial que hi ha hagut ara amb, amb la traducció a l'anglès, que alguns hi eren al darrere, de dir que això s'ha de traduir, s'ha de portar tal, el traductor a l'anglès, com s'ha gastrat el Peter Bush, crec, si no m'equivoco, va dir, oi, quin català, m'agrada molt traduir la Roig, diu i aquesta noia se la pot entrevistar oh, oh, oh, oh, oh. es va pensar que era un llibre d'ara per què? això demostra que la roig és vigent ara en castellà funcionaria i dic molt perquè culturalment no és que, insisteixo no és que Espanya sigui franquista no té res a veure amb això és una cosa antropològicament de fregadissa de no, de no, no funciona és més, està estudiat en sociologia lingüística està estudiat que quan l'autor o l'autora té un cognom massa català l'agafen menys però què és això? a Espanya, a Xile vens com a xurros a Argentina vens com a xurros a un autor català però Lluís Llarz, aquest perquè és massa famós però Pujol, buf. i és així igual que el xuchi, a nosaltres ens sona com rau amb ells veure Pujol els hi sona com un roig sempre queda un pòsit però què? Com? Montserrat, Roig? No, no, no. I, després, I després saben dir Cotzi i Benjamin i Wittgenstein, però no poden dir Roig. És una cosa que bloqueig. Sí, però és, és d'un antropòleg mai jutge. És a dir, és cultural i s'ho han trobat així fet. És una herència dura que tenen ells també. És així. Ara que la traduiran, home, farem el possible. A l'aigua escolar, per exemple... Diu Solà. És... Solà, el funciona. Aquestes, el... ah, aquí hi ha una... Sí, però hi ha un motiu afegit, que la Irene Solà és anagrama. Llavors, anagrama... anagrama. Clar, anagrama va amb el premi. Et surt la versió castellana, sí, o sigui, sí. de fet... El...